Розділ 25. У житті кожного нормально розвиненого хлопця настає пора, коли його пориває невтримне бажання знайти закопаний у землю скарб. Таке бажання раптом охопило й Тома. Він подався шукати Джо Гарпера, але не знайшов. Поткнувся до Бена Роджерса, той пішов ловити рибу. Та ось назустріч йому трапився Гек Фін, кривава рука для такого діла Гек підходив чудово. Том відвів товариша в тихий закуток, і там звірив йому свій задум. Гек охоче погодився на те. Він завжди виявляв охоту пристати до діла, що обіцяло розвагу і не вимагало коштів. Бо хоч часу він мав і задосить, але не того, про який кажуть, час – це гроші. «А де будемо копати?» – спитав Гек. «О, та де завгодно». Хіба скарби закопують, де попало? Ну, певно, що ні, Геку. Їх треба шукати в особливих місцях. Часом десь на острові, часом у трухлявій скрині під сухим деревом, там, де опівночі півночі падає тінь гілляки, але здебільшого під підлогою старих будинків, у яких тиняються привиди. Хто ж їх там закопує? Як хто? Розбійники хто ж ще? А ти думав, директори недільних шкіл? Звідки мені знати? Якби я мав скарб, то не закопав би його, а тратив би гроші та й жив собі на втіху. І я б так само. А от розбійники роблять інакше. Вони завжди закопують скарби. І що, не вертаються до них? Ні, вони то думають, що вернуться, а потім чи то забувають прикмети, чи то помирають, а скарб лежить там хто зна скільки і береться і ржею. А тоді вже хтось знаходить старий пожовклий папір, де записано прикмети. І той папір треба ще тиждень розшифровувати, бо там самі знаки та ще й єрогліфи. Єро... Як воно? Єрогліфи. Це, розумієш, такі ніби малюнки чи що, які на вигляд нічого й не означають. То в тебе є такий папір, Томи? Ні. Ну, а як же ти знайдеш ті прикмети? А мені вони ні до чого. Скарб завжди закопують під старим будинком з привидами. Чи на острові, чи під сухим деревом з довгою гіллякою. Ми ж уже пробували шукати на Джексоновому острові. І ще колись спробуємо. А старий будинок є отам за потічком. І сухих дерев там сила селенна. І під кожним скарб таке скажеш. Звісно, що ні. А як же ти знатимеш під котрим копати. Треба пробувати під усіма. Е, Томе, так нам доведеться копати ціле літо. Та й що? А ну ж, як ти знайдеш мідний казан із сотних доларів, Чудових, трохи потьмянілих від ржи доларів, або стару трухляву скриню повну діамантів. У Гека спалахнули очі. Оце була б штука. Чого ще треба? Тільки, цур, ти віддаси мені сотню доларів, а тих діамантів я не хочу. Гаразд. Та я б на твоєму місці діамантами не розкидався. Бо деякі коштують і по 20 доларів, а таких, щоб менш як долар, то й нема. Не може бути справді. А вже ж? Це тобі хто хочеш, скаже. Ти хіба ніколи не бачив діамантів, геку? Та наче б ти не пригадую. Ой, у королів вже їх цілі купи. Я ж і короля жодного не бачив. Та де тобі? А якби ти поїхав до Європи, то їх там тьма тьменна. Так скрізь і шастають. А чого вони шастають? Шастають? Та ти що, ні. Ти ж сам сказав, що шастають. Дурниці, я тільки хотів сказати, що їх там багато, а шастати... З якого б дива їм шастати? Просто їх там на кожному кроці побачиш, куди не поткнешся. Хоч би о того горбатого Річарда? Річарда. А прізвище його як? Він не має прізвища. У королів прізвищ не буває. Як? Отак. Ну, коли їм самим таке до вподоби, то нехай собі. Та я не хотів би бути королем і мати лиш ім'я без прізвища, наче якийсь негр. Але слухай, де ж ми почнемо копати? Та не знаю. Може, спробуємо під отим сухим деревом, що на пагорбі за потічком? Згода. Вони роздобули стару мотику та лопату і рушили за три милі до того дерева. Дісталися туди, спітнілі та захекані, і простяглися неподалік у затінку великого береста, щоб передихнути й покурити. Здорово, мовив Том, ге-геш. А скажи, геку, якщо ми знайдемо скарб? Що ти зробиш зі своєю половиною? Ну, я щодня купуватиму собі солодкий пиріжок і склянку шипучки. А ще ходитиму в кожен цирк, який приїде. Будь певен, жити мого як. А відкласти нічого не збираєшся? Відкласти навіщо? Ну, щоб і потім було на що жити. Е, ні. Це мені ні до чого. Якщо я скоро все не проживу, то гляди, повернеться батечко та й прибере до рук мої грошики. А він, скажу я тобі, процвиндрить їх у раз. А ти що робитимеш зі своїми, Томи? Куплю новий барабан і меч, що був як справжній. Червону краватку, цуценя бульдога. А тоді оженюся, оженюся, еге, Томи. То ти, чи ти здурів? Зачекай, побачиш. Та це ж найдурніше, що тільки можна придумати. Ти б подивився на моїх батечка і матінку. Як вони билися? Тільки те й робили, що билися, я ж добре пам'ятаю. Це не страшно. Я вженюся на такий, що не буде битись. Томе, всі вони однакові. Всі охочі рукам волю давати. Схоминися, поки не пізно. Я ж тобі добра зичу. А як то, дівчисько звати? Вона не дівчисько, а дівчинка. Як на мене, то це один біс. Хто каже дівчисько, хто дівчинка. Що так, що так, яка різниця. Тож, як її звати, Томи? Я тобі скажу іншим разом, не тепер. Не хочеш, як хочеш. Тільки якщо ти оженися, я ж застануся сам один. Не застанеться. Ти прийдеш і житимеш у мене. Ну, а тепер уставай і ходімо копати. Півгодини вони працювали так, що аж упріли. Але ні до чого не докопалися. Вони не розгиналися ще півгодини. Так само, нічогісінько. Їх завжди так глибоко закопують, спитав Гек. Часом так, але не завжди. Здебільшого ні. Мабуть, ми не там копаємо. Вони перейшли на інше місце і знову взялися до роботи. Копали вже не так завзято, але діло посувалося. Деякий час працювали мовчки. Нарешті Гек сперся на лопату, втер рукавом під, що капав з чола, і запитав. А де ти думаєш копати, коли знайдемо цей скарб? Як на мене, то можна спробувати отам, на Кардівській горі під старим деревом, за будинком удови Дуглас. Еге ж там місце годяще. Томе, а вдова не відбере в нас скарбу, тож її земля. Ха, відбере. Нехай тільки спробує. Хто знайшов скарб, тому він і належить. А чи я там земля, то байдуже. Це заспокоїло Гека. Вони взялися копати далі. Та трохи згодом Гек обізвався знову. Хай йому, чорт, мабуть, ми знов не там купаємо. Як ти думаєш? Просто дивина якась Геку, нічого не розумію. Правда, буває, що відьми заважають. От це чи не в тому вся притичена? Таки скажеш, хіба відьми мають силу в день? Та й то правда, я про це не подумав. Ой, знає, знаю, в чому річ. Які ж ми з тобою бісові дурні. Треба ж спершу побачити, куди падає тінь від гілляки у півночі, і вже на тому місці копати. Етхай йому, чорт, виходить уся наша праця собаці під хвіст. А тепер горе вона все вогнем, Знов телепатися сюди вночі. Це ж он який світ. А ти зможеш кушитися з дому? А як же? Нам доконче треба викопати скарб сьогодні, бо як хтось побачить ці ями, то враз догадається, в чому річ і перехопить наші грошики. Гаразд, я прийду до тебе під вікно і понявчу. Еге ж. А інструмент сховаємо в отих кущах. Близько півночі хлопці знову прийшли туди і сіли в затінку чекати. Місце було безлюдне, година пізня, і за давніми віруваннями недобра. Серед тремтливого листя шепотілися духи, по темних закутках ховалися привиди. Десь далеко гавкав собака, а у відповідь йому лунало могильне пугукання сови. Від усього того лиховісного оточення хлопці принишкли і майже не розмовляли. Зрештою, вони вирішили, що північ уже настала, знайшли місце, куди падала тінь від гілляки, і почали копати. В них дедалі дужче, розгоралася надія, зацікавленість, а з ними й завзяття. Яма все глибшала та глибшала, одначе щоразу, як серця їхні тьохкали за кожним ударом лопати об щось тверде, їх чекало нове розчарування. То був усього лише камінь або корінь дерева. Нарешті Том сказав. Торне діло, Геку, ми знов помилилися. Та не могли ми помилитися, тінь падала якраз сюди. Я знаю, але тут інша причина, яка? Ми ж то не знали, напевне, котра година. Тільки нас догад почали, а було, мабуть, ще зарано чи навпаки вже запізно. Гек упустив лопату. ж бо воно й є, мовив він. У цьому вся біда. Видно, доведеться нам відступитись. Ми ж ніяк не вгадаємо часу тут серед ночі з усіма цими відьмами та всякою іншою нечистю довкола. Я що раз чую щось таке в себе за спиною, а обернутися боюся. Може, й попереду щось тільки того чекає. Ото як прийшли сюди, в мене весь час жишки дрижать. Та й я тремчу не менше, геку. Бо коли закопують під деревом скарб, то майже завжди в яму кладуть мерця, щоб сторожив його. О Боже, страх який. Еге ж. Так і роблять. Я не раз про це чув. Слухай, Томе. Не до душі мені порпатися в такому місці, де є мерці. Від них добра не жди. Я й сам не хотів би з ними заводитись. А ну ж, як оцей, що тут, раптом вистромить череп та щось скаже. Ой, Томе, не треба, просто жах. Ще який жах, геку? Мене аж дрож проймає. Слухай, Томе, давай покинемо це місце і спробуємо в якомусь іншому. Гаразд, мабуть, так буде краще. А де? в отому старому будинку з привидами. Та ну його, бісу, не люблю я тих старих будинків, Томи. Це ще гірше, ніж мерці. Мерець, той, може, щось тобі скаже, зате не буде тягтися за тобою в савані, зазирати тобі через плече та ще й скриготати зубами, як у бісові привиди. Ні, Томи, я такого не витримую, і ніхто не витримає. Твоя правда, Геку, але ж привиди ходять лише вночі, а вдень вони не заважатимуть нам копати. Воно то так. Тільки ти ж добре знаєш, що люди обминають той будинок і вдень. Люди взагалі не люблять ходити там, де когось убито, а коло того будинку ніхто нічого лихого не помічав. Ось хіба що вночі, та й то не привиди, а якісь блакитні вогники часом миготять у вікнах. Етоме. Ми. Де миготять блакитні вогники? Там і привиди недалеко, будь певен. Це ясно, як Божий день. Хто ж їх світить, як не привиди? Твоя правда. Але ж привиди в день не з'являються, то чого ж їх боятися? Ну, добре, хай так. Коли хочеш, спробуймо копати в старому будинку. І все ж, як на мене. Ми самі ліземо чортові в зуби. На той час вони вже спускалися з пагорба. Внизу, посеред залитої місячним світлом долини, самітно стояв той самий будинок з привидами, давно вже без огорожі, до самого ганку зарослий бур'янами, з напівзруйнованим комином, повибиваними шибками та проваленим з одного боку дахом. Хлопці постояли, подивилися, чи не блимне в темному вікні блакитний вогник, а тоді, перемовляючись майже пошипки, як і годилася такій порій в такому місці, повернули далеко праворуч, щоб обминути той будинок стороною, і подалися додому через ліс з другого боку Кардівської гори. Розділ двадцять шостий Другого дня, близько полудня, Друзі знов прийшли до сухого дерева за потічком, забрати свій інструмент. Томові не торпілося йти копати в старому будинку. Гекові не так, щоб дуже. І раптом він сказав, «Слухай, Томе, а ти знаєш, який сьогодні день?» Том швидко перебрав у пам'яті дні тижня і звів на Гека злякані очі. «Ах ти чорт!» А я й не подумав, Геку. Та й я не подумав, а оце раптом стукнуло в голову, що сьогодні п'ятниця. Хай йому лихо, геку. Тут треба добре стерегтися. Якби ми почали це діло в п'ятницю, то могли б уклепатися хіба в таку халепу? Могли б. Напевне, вклепалися б. Може, і є, як то кажуть, щасливі дні. Але ніяк не п'ятниця. Та це кожен дурень знає. Не ти перший додумався. А хіба я сказав, що я? Та п'ятниця! Це ще й не все. Мені вночі наснився препаскудний сон. Пацюки. Ой, то напевне на біду. А вони билися між собою? Ні. Тоді ще не так страшно, Геку. Коли вони не б'ються, це означає... Станеться щось лихе, але не конче з тобою. Нам треба тільки добре пильнувати і ні в що не лізти. Сьогодні копати не будемо, краще пограємо. Ти знаєш про Робіна Гуда, Геку? Ні. А хто він такий, той Робін Гуд? О, це один із найславетніших людей в усій Англії. І найкращих. Він був розбійник. Ти диви, оце би мені таким стати. А кого він грабував? Тільки шерифів та єпископів, та багатіїв усяких, та ще й королів. А бідних ніколи не чіпав. Бідних він любив і завжди чесно ділився з ними здобиччу. Ото був певний чоловік. Та ще й який, Геку, благородний, як ніхто в світі. Тепер таких людей і немає, можеш мені повірити. Він міг однією рукою побити кого завгодно, і за півтори милі поцілити із свого тисового лука в десятицентовик. А який це тисовий лук? Ну, не знаю. Мабуть, якийсь особливий. А коли він поціляв того десятицентовика не всередину, а з краю, то сідав і плакав. І лаявся. От ми будемо гратися в Робіна Гуда. Це хіба ж така гра? Я тебе навчу. Гараст. Отож, решту дня вони гралися в Робіна Гуда, час від часу кидаючи ласі погляди в долину на старий напівзруйнований будинок і перемовляючись про те, що їх там чекає завтра. А коли сонце почало спускатися до обрію і на землю від дерев лягли довгі тіні, подалися додому і невдовзі зникли в лісі на Кардівській горі. В суботу. Скоро після полудня вони знов були коло того сухого дерева. Посиділи в затінку, пахкаючи люльками, балакаючи про всяку всячину. Потім трохи покопалися в останній своїй ямі, хоча й не покладали на неї великих надій. Просто Том сказав, що не раз люди не докопувалися до скарбу на якісь кілька дюймів, а потім приходив хтось інший і тільки колупнувши лопатою, загрібав собі все золото. Та хоч цього разу хлопцям таки не пощастило, вони взяли на плечі свій інструмент і пішли свідомі того, що не злегковажили і зробили все, як вимагає звичай. Коли підійшли до старого будинку, довколишня мертвотна тиша під палючим сонцем здалася їм такою лиховісною і моторошною, а саме те місце таким занедбаним і похмурим, що вони якусь хвилину навіть не зважувалися ввійти. Потім тихенько підступили до дверей і зазирнули всередину. Вони побачили зарослу бур'яном долівку, стіни, з яких давно обсипався тиньк, старезний камін, зяючі отвори вікон, розвалені сходи нагору і скрізь запилюжені обвислі клапті павутиння. Зрештою, хлопці все таки зайшли обережно із завмиранням серця, перемовляючись пошепки, ловлячи чутким вухом найменший звук, напружені й готові в першу ліпшу мить дременути геть. Помалу вони трохи освоїлися. Страх їхній улігся, і обидва стали з настороженою цікавістю роздивлятися довколу пишаючись своєю сміливістю і водночас дивуючись самі з себе. Потім їм захотілося заглянути й на гору. Це означало відрізати собі дорогу до відступу, але хлопці підохочували один одного, і певна річ скінчилося тим, чим і мало скінчитися. Вони покинули своє знаряддя в кутку і полізли на гору. Там скрізь панувала така сама руїна. В одному із закутків вони натрапили на комірчину, що начебто обіцяла якісь таємниці, але надія їхня не справдилася. Нічого в тій комірчині не було. Тепер хлопці зовсім оговтались і вже хотіли спуститись униз та взятися до роботи, як раптом... «Цсссс» мовив Том. «Що там таке?» – прошепотів Гек, бліднучий з переляку. Слухай, чуєш? Еге. Ах ти ж чорт, тікаймо. Тихо ти, ані руш. Вони йдуть сюди, вже біля дверей. Хлопці розплаталися на підлозі, припали очима до вічок в мостинах, де колись були сучки. І ледь живі від страху почали чекати. Спинилися. Ні, ідуть. Он, вони. Ні слова більше еку. Ой, пронеси, господи! До будинку зайшло двоє чоловіків. Кожен з хлопців сказав собі подумки. О той глухонімий старий іспанець, що останнім часом два-чотири рази з'являвся в містечку. А другий? Другого я ніколи не бачив. Другий був брудний обідрениць з дуже неприємним обличчям. Постать іспанця обгортало серапе. З під Сомбреро видніли волохаті сиві баканбарди і довгі пасма сивого волосся, а очі ховалися за зеленими окулярами. Коли вони зайшли, другий щось тихо говорив, а потім обидва сіли долі лицем до дверей, і той другий і далі не вмовкав. Тепер він не так остерігався і стало чути його слова. Ні, сказав він, я це діло обміркував і воно мені не до душі, надто ризиковане. «Ризиковане!» – бурхнув глухонімий, і хлопці аж роти пороззявляли сподиву. «Боягус!» Від його голосу хлопцям забило дух, і вони аж затрусилися. То був індіанець Джо. На хвилину запала мовчанка. Потім Джо сказав, а оте останнє діло хіба не ризиковане було? Шкода тільки не вигоріло. Там зовсім інше. Далеко вгору по річці, ніде ні будинку навколо. Ніхто й гадки не матиме, що то ми орудували, тим більше, що діло зірвалося. Ну, а хіба не ризиковано з'являтися тут серед білого дня? Ще й як. Кожен, хто нас побачить, миттю щось запідозрить. Та я знаю. Але ж поблизу більш не було, де сховатися після тієї невдачі. Я бі сам залюбки подався геть із цієї руїни. Ще вчора хотів, тільки ніяк було й носа виткнути, бо ті кляті вилубки цілий день отам на пагорбі крутилися. Почувши його слова, ті кляті вилубки знов затрусилися і подякували долі за те, що вчасно згадали про п'ятницю і відклали на день свої пошуки. В душі обидва шкодували, що не відклали їх на рік. Тим часом ті двоє внизу дістали якийсь харч і взялися до їжі. Після довгої мовчанки індіанець Джо сказав, «Слухай, чоловіче, вертайся ти поки що в свої краї. Вгору, по Сиди там і чекай, доки я дам про себе знати, а я спробую все-таки ще поникати по цьому містечку, подивитися, що до чого. І як побачу, що все складається гаразд, ми таки впораємо те ризиковане дільце, а тоді до Техасу. Разом і дременемо, на тому й погодилися. Невдовзі обидва почали голосно позіхати, і дянець Джо сказав, «Страшенно спати хочеться. Зараз твоя черга сторожити». Він скулився в бур'яні і скоро захропів. Товариш поторсав його за плече, і він затих. А тоді й сторож почав куняти. Голова його хилилася все нижче, і незабаром хроплив вже обидва. Хлопці з полегкістю звели дух. Том прошепотів Ну, оце наша нагода. Тікаймо. Не можу, відказав Гек. Якщо вони прокинуться, я помру на місці. Том наполягав. Гек не погоджувався. Нарешті Том поволі тихенько зіп'явся на ноги і сам рушив до сходів. Та за першим же його кроком пожолоблені мостини так гучно зарипіли що він повалився на підлогу, ледь живий від страху. Більше він не став і пробувати. Хлопці лежали і рахували нескінченно довгі хвилини, аж поки їм почало здаватися, що час уже вичерпав себе, і сама вічність зістарилась і посивіла. І тоді вони з радістю помітили, що сонце сідає. Один з тих двох унизу перестав хропти. То був індіанець Джо. Він сів, оглядівся довкола, хмуро посміхнувся, побачивши, що його товариш спить, похиливши голову на коліна, а тоді штурхонув його ногою і сказав «Гей, отакий ти сторож!» «Ну та дарма!» Добре, що так обійшлося. «Що, невже я заснув?» «Та начебто. Мабуть, час нам уже рушати прителю. А що ми зробимо з цією нашою торбиною? Не знаю. Може, залишимо тут, як звичайно? Не варто тягати все за собою, поки не гайнемо на південь. 650 срібних доларів – то немалий вантаж. Ну, добре. Забрати завжди встигнемо. Звісно. Але краще буде прийти вночі, як ми раніше робили. Та вже ж. Тільки ось що я тобі скажу. Поки нам випаде добра нагода для нашого діла, всяке може статися. А схованка тут не дуже надійна. Треба переховати турбину, закопати в землю. І то правда, сказав другий. І тоді перейшов кімнату, став навколішки перед каміном і, підваживши одну з кам'яних плит усередині, витяг торбину, яка приємно задзвеніла. Відлічивши доларів по двадцять-тридцять собій індіанцеві Джо, він віддав йому торбину, а той же стояв на колінах у кутку і копав землю великим складеним ножем. Хлопці вмить забули про всі свої страхи та знегоди. Мов заворожені, стежили вони за кожним рухом тих двох. Оце-то пощастило. Таке щастя, що годі собі уявити шість сотень доларів. Та цих грошей вистачило б зробити багатіями з десяток хлопців. Не вони знайшли скарб, а скарб їх знайшов. То вже не треба було сушити собі голову, де копати. І друзі раз по раз штовхали один одному ліктем, Ті промовисті добре зрозумілі обом поштовхи означали, ну, тепер радий, що ми сюди прийшли. Раптом ніж індіанця Джо на щось натрапив. Еге", — Еге, мовив Джо, — що там, — озвався його товариш. — Якась трухлява дошка чи що? — Та ні, здається, скринька. Ану, берися з цього боку, побачимо, чого воно тут сховане. А втім, не треба, я продовбав дірку. Він засунув руку всередину і одразу витяг її. Ти диви, тут гроші. Обидва стали роздивлятися монети в його жмені. То було золото. Хлопці на горі дивувалися, раділи не менш за них. Товариш індіанця Джо сказав зараз ми це швидко впораємо. Там у кутку біля каміна я бачив у бур'яні стару ржаву мотику. Він побіг і приніс й лопату. Індіанець Джо взяв мотику, пильно оглянув її і, похитавши головою, щось пробурчав. А тоді взявся до діла. За хвилину скриньку витягли із землі. Вона була невелика, оббита залізом і колись, як видно, дуже міцна. Поки довгі роки, не торкнули її тліном. Волоцюги споглядали скарб, захоплено, мовчки. «Та тут же тисячі доларів, приятелю!» позвався нарешті індіанець Джо. «Я не раз чув, що колись у цих краях орудувала Меррилова ватага». «Я чув», – мовив індіанець Джо, «і скидається на те, що це її схованка». Тепер тобі вже ні до чого морочитися з тим ділом. Метис спохмурнів, а тоді сказав: Е, ні, ти не знаєш мене. Чи то пак не все знаєш про той мій задум? Ідеться не про звичайний грабунок, а про помсту. Очі його люто спалахнули. І мені потрібна буде твоя допомога. А коли покінчимо з тим, вертайся додому до своєї ненсі та дітлахів і чекай від мене звістки. Гаразд, згода. А що будемо робити з цією скринькою? Закупаємо знов? Егеш. Радісний захват на горі. Та ні. Верховним ватагом присягаюся ні. Глубокий сум на горі. Я мало не забув. На цій мотиці свіжа земля. Хлопці вмить мало не зумліли з жаху. Звідки тут узялися мотика й лопата? І чому на них свіжа земля? Хто приніс їх сюди, де ті люди? Ти нічого не чув, нікого не помітив. То кажеш... Знов закопати ці грошики і покинути тут, щоб ті негідники прийшли і побачили пориту землю. Е-ні, не вийде. Не вийде. Ми заберемо їх і сховаємо в моєму лігві. Та звісно ж, як я раніше про це не подумав. А в котрому тому, що під першим номером? Ні, під другим і під хрестом. Під першим не годиться кругом люди. Так і правда. Скоро зовсім смеркне. Можна буде рушати. Індіанець Джо підвівся і заходив від вікна до вікна, визираючи на двір. Тож міг принести сюди цей інструмент. І як по-твоєму, чи не сховалися вони на горі? Хлопцям забило дух. Індіанець Джо. Взявся рукою за ніж, якусь мить повагався, а тоді ступив до сходів. Хлопці подумали були про комірчину, але не мали сили зрушити з місця. Сходинка за сходинкою репіли під важкою ходою, все вище й вище. Зрештою розпач і свідомість смертельної небезпеки немов підстебнули хлопців, і ті вже мало не кинулися до комірчини. Коли трухляві дошки затріщали, індіанець Джо разом з уламками сходів загримів униз. Люто лаючись, він зип'явся на ноги, а його товариш сказав, «Ну, на біса було лізти! Як там на горі хтось є, що з того, хай собі сидять! А захочуть стрибнути сюди до нас і вскочити в добру халепу, ласкаво просимо! За чверть години споночіє, і хай тоді доганяють нас, коли хочуть. Я не проти. Тільки як на мене, то ті, хто приніс сюди інструмент, подумали, що ми привиди, або ще якась нечисть, і так дременули, що й досі спинитися не можуть. Джо трохи побурчав, але зрештою погодився з товаришем, що поки видно, треба не гаяти часу і збиратися в дорогу. А невдовзі обидва вислизнули з будинку. Зі своєю дорогоцінною скринькою і в дедалі густішій сутіні подалися вбік річки. Том і гек підвелися з підлоги, ще тремтячи, але з величезною полегкістю і крізь шпари, врублені стіні, почали дивитися вслід тим двом злодюгам. Доганяти їх нема дурних. Хлопці раділи й з того, що сяк так спустилися вниз не скрутивши собі в'язів, а тоді рушили додому іншою стежкою, яка вела до містечка через гору. Розмовляли дорогою мало. Обидва були поглинуті тим, що подумки гірко картали себе і свій лихий талан. Як це їм надало притягти з собою лопату і мотику? Коли б не це, індіанець Джой не запідозрив би нічого. Закопав би і срібло, і золото, доки, доки справить свою помсту, а потім прийшов би та й побачив, що його грошики загули. Ну і погоріли ж вони з тим інструментом. Вони постановили собі не спускати з ока того іспанця, коли він з'явиться в місті, шукати нагоди комусь там помститись і простежити за ним аж до його лігва під другим номером, хоч де б воно було пронизала страшна думка. «Помститися? А що, як він має на думці нас, Геку?» «Ой, мовчі!» – вигукнув Гек, мали не зомлівши. Вони міркували про це решту дороги і, діставшись до містечка, погодилися на тому, що індіанець мав на думці когось іншого, або в крайньому разі тільки Тома, бо лише Том свідчив проти нього на суді. Дуже, дуже малою втіхою було для Тома те, що в небезпеці опинився він один. У товаристві все-таки було б не так страшно, думалось йому. Розділ 27 Події минулого дня невідступно переслідували Тома і в сні. Чотири рази. Він простягав руку до того багатющого скарбу, і чотири рази скарб вислизав у нього з-під пальців, обертаючись на ніщо. І тоді хлопець прокидався, і душу йому знов і знов сповнювало гірке усвідомлення своєї невдачі. А рано вранці, ще лежачи в ліжку і пригадуючи подробиці тієї великої пригоди, він з подивом виявив, що вони якось потьмяніли і віддалилися. Так, наче все те сталося десь в іншому світі і в давно минулі дні. Потім йому спало на думку, що велика пригода лише наснилася йому. На користь такого висновку свідчив один вагомий доказ, а саме, йому привиділося надто багато грошей, щоб це могло бути правдою. Том ніколи не бачив разом, і п'ятдесяти доларів. Отож, як усі хлопці його віку та достатку, вважав, що всі ті сотні й тисячі, то лише так говориться, задля красного слівця, а насправді таких величезних грошей і не існує. Він і на мить не припускав, що хтось може мати в кишені таке багатство, як сто доларів готівкою. Якби з'ясувати його уявлення про сховані скарби, виявилося б, що то передусім купка справжніх десятицентовиків, а вже потім розсип небачених і недосяжних сліпучих доларів. Та чим довше Том перебирав подумки подробиці своєї пригоди, тим ясніше і виразніше поставали вони в його пам'яті. І кінець кінцем він почав схилятися до думки, що, може, то зрештою був і не сон, але й він мав остаточно упевнитись, так воно чи ні? Ось він зараз швиденько поснідає і піде пошукає Гека. Гек сидів на борту плоскодонки і задумливо болтав ногами у воді. Вигляд у нього був зажурений. Том вирішив ні про що не питати товариша, хай він перший заговорить про ту пригоду. А як не заговорить, то все воно справді тільки наснилось йому. Здоров, Геку! Здоров! Якусь хвилю обидва мовчали. «Слухай, Томе, якби ж то ми залишили наш клятий інструмент біля сухого дерева, всі ті гроші були б тепер наші. Страх як не пощастило. То виходить це не сон, так і не сон. А я навіть хотів би, щоб це був сон, геку. Побий мене грім, хотів би. Що не сон? Та все, що було вчора. Я вже почав думати, що то мені наснилося. Де в лиха? Коли під ним не вломилися сходи, побачив би ти, що то за сон. Мені самому цілу ніч вижалося, що той кривокий гаспет і спанець ось-ось мене схопить. пропаде він пропадом. Е, ні, хай не пропадає. Треба знайти його. Вистежити де гроші. Ні, Томе, нам ніколи не знайти його. Така купа грошей йде до рук лиш раз у житті, і ми їх прогавили. Та й, мабуть, я з них беркицну, як ще раз його побачу. Я теж. А все-таки треба б знайти його і простежити, аж до його лігва під другим номером. Отож би є, що під другим номером. Я оце вже гадав тут. Що б воно могло бути? Як по-твоєму? Та не знаю. Якась хитра штука. Слухай, Геку, а може це номер будинку? Ще чого? Ні, Томе. А коли так, то значить, це десь не тут, де ти бачив у нашому задрипаному містечку ті номери. А то ж твоя правда. А ну дай подумай ще. Слухай, то це ж мабуть номер кімнати десь у заїзді. О, це схоже на діло. Заїздів у нас усього два. То ми це швиденько вивідаємо. «Ти побудь тут, Геку, я скоро повернуся». То миттю зник. Йому не хотілося показуватись на люди в товаристві Гека. Повернувся він десь за півгодини. Як він з'ясував, у пристойнішому заїзді другу кімнату давно вже наймав один молодий адвокат, що мешкав там і тепер. У заїзді, що мав гіршу славу, кімната номер була якась таємнича. Син господаря сказав Томові, що вона весь час стоїть замкнена, і він ніколи не бачив, щоб хтось туди заходив чи виходив звідти в день. Коли таке й бувало, то тільки вночі. Чому це так, той хлопець не знав. І як і цікавився, то не дуже. Вдовольнявся тим, що вважав ту кімнату нечистою. А минулої ночі він помітив, що там світилося. «Оце таке я вивідав Геку». І, здається мені, це є той самий другий номер. Мабуть, так, Томе. То що будемо робити? Дай подумаю. Том думав довго. Нарешті сказав. Ну, ось що, Геку. Задні двері тієї другої кімнати виходять у маленький завулок між заїздом і старим цегляним складом. Ти добудь усяких ключів, десь скільки зможеш а я тихенько витягну всі тітчині. І першої ж темної ночі ми підемо туди і спробуємо відімкнути ті двері. А ще пильнуй, чи не з'явиться індіанець Джо? Він же казав, що никатиме по містечку, шукатиме нагоди комусь помститися. Тільки десь його побачиш? Іди слідом, і як він не прийде з того другого номера, значить, це не те місце. Ну і гук бісу. Не хочу я ходити за ним сам. Та це ж, напевне, буде вночі. Він тебе й не побачить, а як і побачить, то ні про що не здогадається. Ну, гаразд. Як буде зовсім темно, то, може, й піду. Просто не знаю. Спробую. А от я, Геку, таки пішов би за ним, якби було темно. Може ж статися й так. Він побачить, що та помста в нього не вигорить, і одразу подасться забрати гроші. Гегеш, Томе, справді так. Гаразд, я піду за ним, піду, щоб я пропав. Оце ти діла, говориш, то глядиш, Геку не схиб, і я теж не схиблю. Розділ двадцять восьмий Того вечора Том і Гек вирушили на пошуки нової пригоди. До дев'ятої години вечора вони тинялися коло заїзду. Один чатував віддаліку завулку, другий стежив за вхідними дверима. У завулку ні з того, ні з того боку, ніхто не з'являвся, і ніхто, схожий на старого іспанця, не заходив у заїзд. Ніч начебто мала бути ясна. І Том пішов додому, умовившись із геком, що як стане досить темно, той прийде і понявчить. І тоді Том вислизне з дому, і вони спробують підібрати ключа. Та на ніч так і не стемніло. Отож, близько півночі Гек теж облишив свою варту і влаштувався на ніч ліг у порожній бочці від цукру. У вівторок хлопцям так само не пощастило, середу теж, а от у четвер ніч обіцяла бути темною. Том завчасно вибрався з дому, прихопивши з собою тіччин старий бляшаний ліхтар і великого рушника, щоб затуляти світло. Ліхтар він до пори сховав у гековій боці, і обидва хлопці пішли чатувати. За годину до півночі заїзд зачинили, світло в ньому згасло, а більше ніде вже не світилося. Ніякого іспанця вони так і не побачили. Ніхто не заходив у завулок і не виходив з нього. Усе сприяло їхньому плану. Темрява була така, що хоч в око стрель, глибоку тишу лише зрідка порушувало далеке гуркотіння грому. Том узяв свій ліхтар, засвітив його в боці, щільно обгорнув рушником, і обидва шукачі пригод, скрадаючись у темряві, подалися до заїзду. Гек став на варті, а Том навпомацьки побрів далі за вулком. Почалося тривожне чекання, що гнітило Гека так, наче на душу йому навалили цілу гору. Хоч би вже побачити світло ліхтаря, це його, звісно, наполохало б, але він принаймні дізнався б, що Том ще живий. Здавалося, минули години, відколи він зник у темряві. Певне зомлів з переляку, а може й зовсім помер. Може серце не витримало всього того жаху та хвилювання і розірвалося. Не знаходячи собі місця від тривоги, гек несвідомо підступав усе ближче до завулка, весь трусячись від усіляких страхіть і першу ліпшу мить, чекаючи чогось, такого жахливого, що й він сам пуститься духу. Власне, пускатися там було майже нічого, бо йому й без того заперло віддих, а серце калатало так, що здавалося ось-ось вискочить з грудей. Раптом блиснуло світло, і за волком стрімголов голов промчав Том. «Тікай!» – гукнув він, «тікай, як жити хочеш». Він міг би й не повторювати. Досить було першого слова. Ледь зачувши його, Гек дременув так, що аж п'яти замехтіли. Не менш як миль сорок на годину. Обидва мчали не спиняючись, аж до старої занедбаної різниці в протилежному кінці містечка. Тільки-но вони забігли під дах, знялася гроза і ушкварила злива. Трохи відхекавшись, Том сказав. Ну, яко, то був жах. Устромляю один ключ, устромляю другий. Тихенько, як тільки можу, а вони кляті так скрегочуть, що я аж змліваю з переляку. І ні той, ні той не підходить. Я вже й сам не тямлю, що роблю і натискаю на клямку, а двері відчиняються. Вони були не замкнені. Я туди ввалююсь, скидаю з ліхтаря рушник, «І господи, спаси, помилуй, що? Що ти там побачив, Томе?» «Ой, Геку, я мало не наступив на руку індіанця Джо!» «Брешеш!» «Ні, лежить просто на підлозі, руки розкидав і спить, наче вбитий, а на оці та сама пов'язка!» Билий Боже, що ж ти зробив? Він прокинувся?» «Ні, не ворухнувся, мабуть, п'яний. Отож, я схопив свого рушника та й драла!» Ну, я б про рушника й думати забув. Спробував би я забути. Мав би потім відтітки. Слухай, Томе, а ту скриньку ти бачив? Та де там було роздивлятися, Геку? Не бачив я скриньки. І Христа не бачив. Нічого не бачив, тільки пляшку та бляшаний кухоль на підлозі біля індіанця Джо. Ага, ще було в кімнаті два барильця і якісь пляшки ціла купа. То розумієш, чому там не чисто? Чому? бо там тримають горілку. Може, в усіх заїздах товариства тверезості є такі кімнати, як ти думаєш, Геку? Може, і так. Хто ж би міг про таке здогадатися? А слухай, Томе, якщо індіанець Джо п'яний, то це ж чудова нагода забрати скриньку. Та де там? Іди спробуй. Гек аж здригнувся. Та ні-ні. Мабуть, що ні. От і я так кажу Геку. Однієї пляшки біля індіанця Джо замало. Було б три, то я б ризикнув». Обидва надовго примовкли й замислились. Нарешті Том сказав. «Слухай, Геку, може почекаємо з цим ділом, поки дізнаємось, що індіанця Джо там немає? Бо так дуже страшно. А як ми почнемо стерегти щоночі, то рано чи пізно неодмінно побачимо, як він піде». А тоді мерщий туди, хапнемо скриньку і квит. Хай так, я згоден стерегти хоч би й до ранку, а потім щоночі стерегтиму, якщо ти зробиш усе інше. Гаразд, зроблю. Все твоє діло – пробігти по гуперстріт і понявчати в мене під вікном. А як не прокинуся, шпурнути у вікно жменю меню жорстви, тоді збудеш напевне. Згода й добра угода. Ну, а тепер, Геку, гроза минула, і я піду додому. Години за дві три світати почне. То ти вернися, постережи там цей час, гаразд? Я ж сказав, Томи, що стерегтиму, то й стерегтиму. Хоч і рік стоятиму щоночі коло того заїзду. Вдень відсиплятимусь, а цілу ніч стерегтиму. От і добре. А де ж ти спатимеш удень? «На сінувалів Бена Роджерса. Він мені дозволяє. І негр їхній дядько Джейк теж. Я тягаю йому воду, коли треба, а він, як я попрошу, дає мені щось поїсти. Ну, звісно, як має що. Той дядько Джейк такий добрий негр, Томи. Він мене любить за те, що я ніколи не пишаюся перед ним, хоч він і чорний. А часом я навіть їм з ним разом. Тільки ти не кажи про це нікому». Як живота підведе, то й таке зробиш. Чого іншим разом, може, посоромився б? Ну, добре. Якщо в день нічого не буде треба, то спи собі, я тебе не чіпатиму. А вночі тільки на щось побачиш. Зараз же бігом до мене і нявчі.